Мого малятка, то нетля, що залетіла в кімнату на світло. Йоген смачно позіхнув і влігся на галявині, посеред якої росла гірка черешня. Часинку поспить, а тоді піде. Він трохи звик до лісу, і той відкрив для нього цю сонячно-теплу місцинку, де можна подрімати. Як впевнився Діоген, дерева дуже помало ходять і не швидко прийдуть на цю галявину. Він стигне і виспатися, і нарвати сониць малому. Діоген заплющив очі. Йому подобалось, коли перед ним не темрява, а щось таке червоне і золоте. Задобіла, як кора дерева шкіра, не відчувала повзання комашок, приваблених краплями поту. Квапливих кроків зеленої гусіні, стрибків сірих коників, доторків, метких павучків, які обплутували руки і ноги, наче ліліпути Гулівера. Дюген довго не лежав. На сонце насунулася хмара, і тінь впала на його розслаблене велике тіло. Прутко-прутко побігли з нього гусениці, комашки й павучки. Шелеснули перелякані коники – Діоген розплющив очі. Дощ буде чи не буде? Власне, на тім йому зовсім не залежало. Коли на Діогена падав дощ, то було все одно, що він падав на дах його будинку. Тільки було чути луп-луп, хляб-хляб. А там, де лежав сам Діоген, було неспокійно, непогідно, незатишно, зате сухо. Він злизнув з пальців червоний сік розчавленої суниці і зауважив, що темна хмара зробила своє діло. Дерева наблизили швидше, ніж треба. Усі у лісі знають, що вночі дерева рухаються швидше, а що вони не дуже розумні, то варто насунути який-небудь хмарі, як вони вже тут як тут. Юген не боявся ходи дерев, бо рухався швидше за них і прокидався вчасно. «Гей, куди лізете? Я ще не нарвав суниць!» «Рви швидше!» Зашелестіли дерева. Вони не терпіли порожнечі. Ненавиділи веселу травичку, квіткову дрібноту. І їм треба було все наповнити своїми кронами і корінням, випити з землі соки. Любов і ненависть до лісу змагались в душі Діогена, і йому здалось, що й ліс відчував те саме до нього? Хмара поволі відповзла від сонця. Діоген тихо засміявся. Він уже не хотів спати, бо в сутіні стало холодніше. Зірвав широкий листок і став збирати в нього суниці. Малий би тішився, якби сам збирав суниці. Але перевізник не пустить малого до лісу. Йоген дозбирвав суниці вже, коли ліщина торкнулась його плеча. Тоді він випростав спину, вкинув згорток за пазуху, подивився на сонце, тоді повернувся до нього спиною і став протоптувати стежку між нетерплячими деревами. Тіаш скрипіли від утоми. Суха гілка зависла на ялиці, Дюген скинув її і пішов не озираючись. Ще одна сонячна галявина зникла і гірка черешня стане ще гіркішою